Open our Bibles at the book of Ezra. Hirtelen össze is keveredtem, miközben készültem erre a Biblia órára, mert a Zakariást is veszük csütörtökönként, és az is erről az időszakról szól. A és báj. nem tudtam, hogy most a négyes vagy az ötös fejezet következik, de aztán megkerestem a jegyzeteimet, úgyhogy tudom, hogy a négyes jön. I was uh, preparing for the Bible study, suddenly I got confused because I, I got confused whether we study Zechariah or Ezra, because on Thursdays we study the book of Ezra, so I wasn't sure which chapter comes, the fourth or the fifth one. De az eslás négyet még megéltuk a múlt héten, úgyhogy az gondoltam, hogy már ez lettük, de még nem vettük, úgyhogy az eszsás négy jön. So ezra 4. Uram, kérünk téged, hogy, hogy dizítünk, hit, téged tovább. Szólíts meg a mi szívünket, uram és ahogy mi tisztelünk Téged, kérünk, hogy formáját bennünket az ígéretet szerint. Lord, we pray that as we uh, worship you here by studying your word, you would uh, speak, to, speak to us and would form us through your word. Amen. Uh, nem tudom, hogy észrevettétek -e már, vagy volt-e olyan az életetekbe, hogy mindent, amit azért tesztek, hogy Istenhez közeledjetek, vagy Istenért tesztek, az támadás alatt van. I don't know if you have experienced this uh, in your life that everything you do seems to everything you do for God seems to be under attack. Ez is próbás közelednésthez és az is támadásba ötközik. You try to draw close to God and uh, even that is under attack. It most az Esdras 4 egészen a Nehémiás végéig az ellenség mindent megtesz azért, hogy Isten munkája ne haladjon se az emberek szívében, se pedig uh, mások fele. We will see here, starting from the chapter 4 all the way to the end of the book of Nehemiah, that uh, just as the the building itself, also the the heart of the people uh, is under attack. Mindent fegyelni akar az ellenség. The enemy wants to stop everything. és mindent meg akart tennie annak érdekében, hogy ne közel jöjjelis társ. And he wants to do everything in order to keep és hogy visszatartson attól, hogy Istenért tegyél valamit. Legyen az, hogy egy pohár vizet vigyél másnak, legyen az, hogy egy szolgálati útra bármi. Uh, uh, évezredek alatt a sápen megfigyelte azt, hogyha az emberek közelednek Istenhez, vagy Istenért tesznek valamit, ott, ott Isten valamit csodát tesz. Through thousands of years satan observed that uh, if people draw close to god then god will do miracles És es természetesen meg akarja akadályozni and of course he wants to hinder this is it innentől kezdve folyamatosan az ellenségnek a hátrátató munkáját, ravatságait fogjuk látni, és azt, hogy Isten ezen hogyan győzelmeskedett. so from now starting now we will see the hindering work of uh, satan but we will, we will also see how uh, God, uh, was over this. Mikor visszatértek a földre, a négyes fejezet első versétől olvassuk, Mikor pedig, verse az egyes, kettes verset. Mikor pedig meghal, meghallották júdai és mennyelmi ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az úrnak, Izraelistenének, mentek Zorobábelhez, a családfőkhöz, és azt mondták neki, hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti isteneteket keressük, és neki áldozunk elsárhadon a sírja fogva, aki idehozott fel minket. Hát látjuk azt, hogy az ellenségnek nem sikerült mindenkit ott tartani Babilóniában. Voltak 50 ezren, akik azt mondták, hogy mi izgatottan várjuk hogy mit fog Isten cselekedni akkor amikor visszamegyünk. There was a, a group of 50000 who said that we are excited to see what God is going to do when we go back. Sátán minden megpróbált tenni annak érdekében hogy ott maradjanak Babilóniában zsidók és eltábolítsa őket isten Even though Satan tried everything to keep people there back in Babylon and just to keep them uh, From the of God. A legtöbben ott is maradtak Babiloniában nagyon jól éltek, nagyon kényelmes életet éltek gazdagon éltek. Azok ott is maradtak, azokat sikerült lekapcsolni távol tartani Isten ígéreteitől. Those people stay there, so stay Satan managed to keep those people from God. De voltak mégis 50 ezeren akik vissza akartak jönni. És meg akarták tapasztalni, hogy vajon Isten mit fog tenni az életünkben. Ezért az ellenségnek valami új ötlettel kellett előállni, hogy ezt megakadályozza. És itt egy halálos szövetséget ajánl. Itt azt mondja az ellensége, a Júdai és Benjamin ellensége, hogy hagyjétítsük veletek együtt. The adversaries of Judah and Benjamin offer help in building. És itt ezek, akik, ajánlották ezt az, akik tették ezt az ajánlatot, ezek a samáriaiak voltak. And those who their help were a, a, a samáriai a akkor 70 év alatt úgy benépesítették Izraelnek a vidékét. The Sumerians uh, managed to uh, populate the, the country of Israel in 70 years az These were the descendants of the Assyrians: és azok voltak, akik az a fogságba és az leszármazottaik voltak So the Samarians were the uh, Assyrians who married those who Tehát nem voltak olyanok, akik nem mentek el Babilóniába, nem mindenkit vintek el. És ezek a, ezek, ezek a félvérek, ahogy a zsidók hívták, ők lettek a szaksamáriaiak. <laughs> És a szaksamáriaiak. egy kicsit a hitük is ez szerint alakult. Hitték a mózesi törvényeket már azt a részét, ami tetszett nekik belőlem. And even though, uh, és közben még egy csomó más babonlanságot is hozzátettek. És ezt nagyon fontos megértenünk, mert a, a Lukács 10-ben, amikor olvasunk az írgalmas Samaritánusról, tudni kell azt, hogy ezek a Samáriaiak még ilyen félig odaszállt szívvel is példázatban több voltak a bajba esetem, mint az úgynevezett teljesen elit hívő. And it's very important to notice, because when we read about the merciful Samarians in uh, Luke 10, we see that even a, a, a Samarian with, uh, with a heart only half devoted was more merciful than someone who was uh, whose heart was fully az egy a kettő királyok 17-ben olvasunk a samáriaiak hitéről. Uh, about the faith of the Samaritans we read in Second uh, Kings 17. És ott uh, a 41-es vers írja le a legjobban, azt mondja, hogy tisztelték az Urat és bálbányoknak szolgáltak. Their verse uh, 45 describes describes this the best. It says that they uh, honored God but served uh, Hányan vannak a világon, akik ugyanígy vannak? Hogy tisztelik az Urat, persze tiszteljük Isten, de bárványoknak szolgálnak. A 40-es versben azt jelenti, hogy nem engedelmeskedtek Istennek, hanem az előbbi szokásaik szerint cselekedtek. Ez elég szomorú, hogyha egy hívőről is ezt lehet elmondani. És érdemes átgondolni az életünket, hogy mi hogy éljük az életünket. Hogy tiszteljük ugyan Istent a szavainkkal, a gondolatainkkal, és ezek az emberek őszintén úgy gondolták, hogy hát ők ugyanúgy tisztelik Istent, mint a zsidók, de közben pedig bálványokat szolgáltak. Do we uh, honour God with our words, uh, just like these people who did honour God, just like the Jews, but uh, they served idols? Ez azért fontos, mert sokszor beleragadtunk abba a gondolatba, hogy hát mi nagyon tiszteljük Ámistend, és őszintén azt hisszük, mint ahogy ezek a szamári elköltések. And it's very important because uh, many times we just uh, keep thinking that we do honour God uh, very much, just like these. People alapjáratban persze, hogy Isten, Isten, ő a teremtő, ő teremtett meg engem. Of course, God is God, He is the creator, He created me. De vajon úgyis élek el? But do I live accordingly? Vagy pedig kiderül, hogy ugyanisten tisztelem, de bálványokat szolgálok? Or I do respect and honor God, but I serve idols. És lehet, hogy valamit cuccot magaddal hoztál a világból. And maybe you have brought some baggage from the olyan szokásokat, amit korábban csináltál, és még nem változtattad, meg nem engedelmeskedtél még az Úrnak azokon a területeken. Itt really It van az 50 ezer zsidó, ott hagyják az anyagiasságolt, a babilóniai kényelmes életet, mert izgatott várják, hogy mit akar az Úr tenni. Here we see 50,000 people who are devoted leaving their rich life behind just being excited to see what the Lord wants to do. Zakariásban meg hogy miközben csomagoltak, az anyagiasságot is becsomagolták és magukkal hozták. But from Zechariah we see that as Az Ezeket mind magukkal hozták és az úr azt mondta, azt mondta hogy ezeket ott, ott kellett volna hagyni, ahova tartoznak a világban. És a 5-ben ad is egy bátorító képet a zsidóknak, hogy uh, ezt a gonoszságot Isten vissza fogja vinni oda, ahova tartozik, visszaviszi a világ. Át kell 5 he gives an encouraging picture the sokszor az életünkbe, hogy amit teszünk, az nem olyan szokás csomag, amit hoztunk magunkkal a világból. To, uh, consider, uh, do, az a szellemiség, ami szerint élünk, az valóban Isten szent szelleme, által vezetett élet, vagy éppen egy olyan szellemiség, amit a korábbi szokásaink diktálnak. The uh, spirituality we have a győződve, hogy ők igazi isteni imádók. Here the Sumerians were convinced that they are true of God. De ugyanakkor saját maguknak mondanak ellen, mert azt mondja, hogy mi is áldoztunk, de a kettes kettészleésben. But uh, uh, there is a contradiction here because they say that uh, even we offered sacrifices to the Lord. nem volt, se volt nem volt a Mózesi törvény pedig kimondja, hogy csak ott és csak úgy lehet. But uh, where did they offer sacrifices? Uh, they had no. Uh, the Law of Moses uh, specified the places where they could uh, bring sacrifices. Úgyhogy saját maguknak mondanak ellenállni, hogy tiszteljük Istent, de nem azt csináljuk, amit mond. És még ezt bizonyítékként hozzák föl, hogy bizony, de nem azt csináljuk, amit mond. Látod, hogy tisztelem Isten. So, what Az tovastuk az egyes versből, hogy ezek az ellenségek meghallották, hogy templomot. I Read in verse one that the adversaries heard that the Jews were building a temple biztos hallották azt a na piét és ahogy ahogy az alapkőtéttel megtörtént és erről az zaj mindenki felfigyelt a hogy na mi történik és összegyültek I'm sure they heard the, the loud voice when they laid uh, the foundations of the temple so I'm sure that they heard it and they were wondering what was going on have hát it uh, jértek és uh azt ajánlották, hogy dolgozunk akkor együtt, ha már itt vagytok és templomot építetek. So they came and they offered their help. És uh, azt is látjuk, hogy az ellenségük volt, tehát a zsidók ellenségei voltak. And we also see that they were the adversaries of the Jews. Úgyhogy valószínűleg teljesen más volt a céljuk, mint a zsidóknak, de mégis együtt akartak dolgozni. So uh, probably they had a different goal than the Jews, yet they wanted to work together with them. Ez mindig egy figyelmeztetőják el, hogy legyen nekünk az életünk során. Ha nem ugyanaz a célom, mint a másiknak, akkor nem érdemes vele szövetkezni. Mert hogyha együtt akarok vele dolgozni, és ő egy másik cél felé tart, akkor engem csak felhasznál arra, hogy én is arra fele menjek. If I want to work with someone, but this other person has a different goal, then uh, he or she will only keep me from uh, reaching my goal. És uh, mivel én erre akarnék menni, meg arra, ő is frusztrált lesz, hogy nem azt csinálom, amit ő mondja, meg én is, hogy nem azt, csinálom, nem azt csinálja, amit én mondom. I will go into one direction, the other person will want to go into the other direction, and we just both will get frustrated because we don't see what the other uh, wants, we don't do what the other wants. Hogyha másiknak a célja nem ugyanaz, mint a zeném és mégisszevetkezni akar velem, azt csak egy dolgot jelent. Fel akar engem használni az ő céljána eléréséhez So if this other person has a different goal than I do, uh, yet they want to uh, vagy jelenthet még más, is, azt is hogy engem tönkre tegyen azért, akar, velem annyira erősen szövetkezni. Or, Ma hát itt egy ilyen szövetséget ajánlanak a samáriaiak. So Persze amikor az úr, amikor az új szövetcégbe arról beszél pála hogy fele hogy felmásígában nem menjünk Erről beszél. Paul talks about the same thing when he he speaks about uh, not being into not being unequally yoked. Ott, ott is a szövetségről övésére. He speaks about this covenant. Sokszor csak a házaság írás miatt felmerüljeg erről. Many times we only think of marriage when we hear the, this uh, term unequally yoked. És igen persze a ez még inkább így, mert az egy uh, életre szóló szöveccség. A dátig az egész minden más élel szövetségére is. And of course it's very true for the marriage, since it's a life-lasting uh, alliance, but it's true for every other alliance as well. Hát itt az idők nagy fáván adva lesz kell. Nagyon kedves ellenség. ugyanazt az Isten tiszteli, igaz, hogy bárványoknak szolgálnak, de szeretnének segíteni. So here we see uh, something to think about for the Jews uh, here are the adversaries they are very nice they honor the same God and they want to help. És meg a 3-as Azt mondta nekik Zorobábel és Jézus és Izrael családjainak többi fői, Nem beletek együtt kell nekünk házat építeni aistenünknek hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izraelistenének, miképpen megparancsolta nekünk a király, Círus, Perzsök királya. Itt látjuk, hogy teljesen egységes a válasz. Mindenki egyetértett, és ez egy fantasztikus dolog, hogy a, a, a főpap is, a vezető is, a családfők is mindenki egységesen tudták azt mondani, hogy nem köszönjük, mi ebből nem kérünk. We see here that they replied to them with one voice uh, everyone agreed on this Rubabella, Joshua the high priest everyone agreed that no thanks we don't want your help És ez egy nehéz döntés volt. Mert Cyrus király megparancsolta nekik, hogy építsék fel a templomot, de nem volt pénzük, se erőforrásuk. And this was a very hard decision because uh, Cyrus uh, ordered them to build a temple but they didn't have the resource nor the és azon gondolkoztak, hogy hát hogy fog felépülni a templom Az előző fejezetben olvastunk, hogy van egy sírva fakadt, hogy hát elkezdték a templomot építeni minden forrás nélkül. So lehet, a lot. How are we going to build temple? hogy valaki azt is mondta: "Ó, oh, az Úr meghallgatta az imákat, nézétek, mennyisok Samáriai van és mind velünk akar dolgozni." Probably some of them even said that, "Oh, look" The Lord answered our prayers. Look, at, look at all these Samarian, Samarians. It, there are plenty of them, and they all want to help us. De nem, meglátták, megértették, megérezték azt, hogy ez nem Isten akarata. But no, they have seen that this is not the will of God. A lehkönyögből megtudták ítélni azt, hogy ez most nem az a szövetség, amibe bele kell lépni. In their uh, soul, they were able to discern that this is not the alliance that they have to enter in. Agg láxias, hogy az úhoz közeljáktak, a családfők is, a főpap is és a vezető is. From this we see that uh, they walked closely with the Lord, the High Priest and the families and their leader. Megsz a hasznátak pogányembereket, foggányemberek segítségét, felhasznáták, sőt, felbédelték, a. Tírusiakat, Sidoniakat, hogy nekik dolgozzanak. Tehát nem az, hogy egyáltalán nem dolgoztak más emberekkel, de szövetségre nem voltak hajlandók lépni. Of course, we've seen earlier that they did hire people of pagan nations who worked for them, but we see here that they did not enter into alliance with pagan nations. Úgyhogy ez egy nagyon nagy hitlépés volt Izrael részéről. This was a huge step of faith. Nem tudjuk miből fog megépülni, nem tudjuk, hogy ki fog dolgozni, de a szövetségre akkora lépünk a Samáriai mert tudjuk, hogy Isten ezt töllünk, akarja és bennünk akarja ezt elvégezni. We don't know how are we going to build this from what money, we don't know who we will be the people to help us to build this temple, but we know that God wants the temple to be built, so we will deal it somehow. Ráadásul nem sok mindent felfedett az igazságról. So their, uh, negative reply discovered, uh, the truth. A négyes verstől ötösig olvassuk. <laughs> és igyekeztek a tartomány népe megkötni a júda népének kezeit, és elrémíteni azt az építéstől, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusnak, Perszia királyának egész idejében, Darius Perzsa király uralkodásáig. Na hát itt, amikor azt mondták, hogy nem, na, akkor kiderült, hogy a nagy együtt uh, akarunk építeni vágy mögött mi volt. So as they said, no, uh, soon uh, the motivation of these people, helping them was revealed. még mosolyogtak, kedvesek voltak, felajánlották a segítségüket, de amikor azt mondták, hát köszönjük, nem ezt magunknak kell akkor nem hogy támogatták volna Izraelt, hogy jó akkor segítünk, amiben tudunk, hanem teljesen ellene fordultak. In one minute they were smiling, offering their help, but as soon as the Israelite said no, then suddenly they just turned against them. Itt van egy kifejezés a négyes versben, azt mondja, hogy a, a népkezét kezét elgyengíteni vagy megkötni. There is an expression in verse people. Igen, így fordítják people, tehát, hogy elcsüggeszteni az embereket, a héberben szó szerint azt jelenti, hogy elgyengíteni a kezeket. In the original Hebrew, it means to weaken their hands. És pontosan ezt teszi az ellenség. And this is exactly what the adversary does. Az, hogy elbátortalanít, elcsüggeszt, az pontosan ezt teszi, hogy elgyengül a kezed, nem semmit. When he discourages you, this is exactly what happens to you. You just get weak, and you don't want to do anything. Ez a tipikus helyzet, amikor tudom, hogy mit kellene csinálni, de nem bírom hát, semmi erőm nincs annyira elbártatlanan, tisztára elcsüggettem. csüggedtem, úgyse segít, és igen, nem csinálok semmit. Az ellenségnek ez egy jó működő ravassága, hogy tudja, hogy sok ember meg tud fogni ezen keresztül. This is a very clever thinking from the adversary he knows that, uh, he can uh, get many people with this. És, uh, nézzétek, hogy még igyekeztek is megkötni a kezüket azon voltak hogy hogy tudnák legyengíteni az izraelieket és meg akarták akadályozni hogy hogy felépüljön a templom they wanted to hinder uh, és most itt nem egy épületről van szó, hanem azt akarták megakadályozni, hogy az emberek közelebb kerülhessenek Istenhez. And this is not only about the temple, but they wanted to hinder the people get closer to God. a templom erről szólt. Because this is what the temple was about. Az Isten dicsőítésének a helye volt. It was the place for worship. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne történjen, ne kezden, Uh, szerintetek milyen lehetett úgy építkezni, hogy közben próbálták fogni a zsidóknak a kezét egyik oldalról is, másik oldalról is. Just imagine uh, trying to build something while somebody is trying to get hold of your hand from one side on the other uh, side. A nehémiásba fogjuk olvasni, hogy egyik kézzel karta, másik kézzel téglával így építették a falat. In Nehemiah we we'll see that uh, they had a sword in one hand and the brick to On the other hand. és közben az ellenség megállomdon ott van és lassúzik, hogy mind a két kezedet elkapja. And the enemy is uh, constantly there trying to get hold of your hands. Már hát lehet, hogy voltak is emberek, az ittok közül, akik azt monják: látjátok csak szövetségre kellett volna lépni velük. I'm sure there were some people who said that. See, I told you, we should have entered into alliance with them. Nem a kádaius They us. és lennénk annyira szellemileg, szellemiek, hogy el tudnánk különíteni a jót And we would be spiritual enough to discern a rossztól. Hát minden esetre nagyon komoly Samáriai ellenállás volt. It was a pretty serious Sumerian resistance. És ez túlnyúlt a templom építésen. Tehát ilyen nagy ellenállás alatt épült fel a templom, de még mikor a városfalat építették, akkor is ilyen ellenállás volt. And the temple was built under such a big resistance. but even uh, when the walls of the city were uh, built, this resistance was there. So it was uh, way more than just for building the temple. Ez an ötösvesbe még azt is meglentjjuk, hogyg tanácsosokat is felbéreltek, hogy nehezítsék a munkájukat. In verse 5, we see that they even hired counselors uh, against them to frustrate their work gondolták, hogy a szakértőket, a tervezőt, a szállítókat, az ácsmestereket mindenkit their elleni. És próbáltak tanácsért fordulni az izraelék, és mindenhonnan csak azt kapták, hogy Há, ezt nem lehet megcsinálni, ez, ez így nem jó, hagyjátok akkor az az egy megoldás. They tried to seek advice and uh, every, everyone said them oh no you can't do this you should just uh, leave it this, uh, this cannot be carried out. Talán te is megtapasztaltad már az életedben vagy érezted hogy Isten valamire hív, és mindenkitől azt a tanácsot kapott, hogy jaaj csak azt ne csinél. Maybe you have experienced this in your life that you you know that God is calling you to something but everyone else around you says no no don't do that. Az ellenség mindennek tesz, hogy Isten munkáját lelassítsa. Itt most egy kicsit ugrunk az időbe a hatos versnél, mert egészen a Hasvérus ugrunk, akit Xerzés királyként is ismernek. And here we go ahead a little bit in time to the time of Ahasvérus. Ez, ő, ő, ő Krisztus előtt 485-től 465-ig uralkodott. Ruled uh, from uh, 485 Tehát időbe ugrottunk. Ez már azt jelenti, hogy kész van a templom. És so we nézzétek meg, is hogy még is akkor, is akkor se adták fel a samáriaiak az ellenségeskedést. Milyen jó ötletük támadt? Az vírus uralkodásakor uralkodásának kezdetén vádlást írtak Júdai és Jeruzsálem lakói ellen. Jött egy, jött egy új ötlettel az ellenség. Csak nem tudjuk megállítani Isten munkáját a templom. Csak felépült az emberek, csak közelednek Istenhez, csak dicsőítik az Urat muszáj a királynál bevádolni őket. So, let's go straight to the king. Uh, talán a hasvérus királynak a neve ismerős ezt könyvéből ő volt a király, aki Vasti elküldte. És aki eh uh, uh, választott választotta kirágnővé? And the one who, uh, chose Esther to be emlékeztek, hogy volt egy Hámán nevű valaki, aki mindent meg akart tenni, hogy a zsidókat elpusztítsa, Isten munkáját leállítsa and uh, maybe you remember there was Haman who tried everything to to destroy the Jews and to stop the work of God ezek szerint nem jó működött ez a bevázló levél a samáriaiak részéről, mert az zsidók még mindig építettek, még mindig jól voltak so i assumed that, that this letter of accusation did not work uh, pretty well for uh, what the, the samaritans ruled, because the Jewish people were still there mert az ellenségnek még Hámánon is támadni kellett Izraelt, hogy eltegye egy De adversary. Látjátok, nem adta fel az ellenség kitartóval. So the adversary did not give up. He uh, tried to attack even through Haman. Aztán látjuk azt, hogy Isten megszégyeníti az ellenség munkáját Hámánon keresztül, és hatalmas győzelmet arat. And we see uh, how God destroys the work of the enemy through Haman and how uh, victorious He was ők ez ünneplik a Jom ünnepén. celebrate this even uh, today when they celebrate És az még And uh, the adversary did not give up. In a hetes that. versben még arta, arta napjaiban is írtak levelet. Ő volt a következő király. They wrote letters even in the days of <laughs> A hetes verstől fogjuk olvasni a 16-osig, hogy mit találtak ki. From verse 7 Az napjaiban pedig Bislám, Mitradates és Táb, de él, és ennek többi társai írtak Artaszerszészhez, a Párzsa királyához. E levelet Arám betűkkel írták, mely azután Arám nyelve Rehum a helytartó, és simsai a kancellár, írtak egy levelet Jeruzsálem ellen, adta Szerzész királyhoz, eképpen. Írták pedig ekkor Rehum a helytartó, és simsai a kancellár, és ezeknek többi társai a Dineusok, Afár, Satekeusok, Tarteleusok, Afár Seusok, Arkaveusok, Babilónia Beliek, Susán, Keusok, Dehaveusok, és a Hálem Eusok. Ez azért érdekes, mert rengeteg ellensége volt Izraelnek. Gyakorlatilag mindenki, aki körülöttük volt, egyetértett ebbe a szövetségbe. Pusztítsuk el Izraelt. És Izrael them. a többi népek, akiket a nagy és dicsőséges Aszna el, és tett lakosokkán Samária városaiba és a többi városokban, melyek a folyóvizen túl vannak, és a többi. Ez másha a levélnek, amelyet hozzá Arta Szerszész királyhoz küldtek. És most jön a levél. A te szolgáid, a folyóvizen túl lévő férfiak és a többiek, tudtára legyen a királynak, hogy a zsidók, akik följöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe, a visszavonó és gonosz várost építik. A kőfalakat készítik és a fundamentumokat javítgatják. Mostan tudtára legyen a királynak, hogy ha ez a város megépítetik, és a kőfalak elkészülnek, adót, rovást és útimámot nem fognak fizetni, és a királyok jövedelmét megkárosítják. Mostan, mivel a palota savával sózunk, éppen ezért a király kárát nem illik elnéznünk, ez okáért küldjük el levelet és tudatjuk a királyjal, hogy nézzen utána valaki atyái történeteinek könyvébe, és meg fogod találni a történetek könyvébe, és megtudod, hogy e város visszavonó, és királyokat és tartományokat megkárosító város volt, hogy elejtől fogva lázadások történtek abban, és ezért pusztítatott is el ez a város. Tudatjuk mi, a királya, hogy ha ez a város megépülend, és a kőfalak elkészülnek, ennek miatta birtokod a folyó túl nem lesz. Itt van a vádló levél, Nagyon jól megszerkesztették. Veletettek hazugságot is, és igazságot is. So here we see the letter of accusation. Uh, edited pretty well. They put uh, lies and some truth in there. Uh, az Arta Sersésnek írt levélbe azt mondták, hogy nézd meg, ezek a zsidók uh, mindig lázadók voltak. So in the letter they sent to they said that look és hogy nem fizettek adót meg múltban kép they didn't pay tax and customs in the past just uh, look up the books és ezt a múltbeli bűnét a zsidóknak rá ragasztani a mostani zsidókra so this past sins they, uh, the jews had they wanted to Just, uh, stick on the juice at that present. és persze nagyon nyájasan tették ezt, mert elmondták, hogy hát mi is a palotából kapjuk a sót, tehát nem tűrhetjük-e, hogy károsodjon a király. And of course, they were very nice, as they worded it, they said that of course we uh, get the salt uh, from the palace as well, so we just can't uh, watch the king being diminished, the, the treasury being diminished. De milyen gonosz? Milyen gonosz az? Benne van igazság is és hazugság is. Az ellenség mindig ezt csinálja. is uh, Vesz igaz dolgokat, veszi a múltbeli bűneidet. Uh, igen, nem jól csinálta. Igen elbukott, igen lázadott ellened. Yes, uh, uh, he failed. He didn't do it well. Igen, ez gonosz volt, a szíve, a cselekedete, undorító volt, ekkor, meg ekkor keres ki a könyvekben, a királynak megy a vátlás. Just just is Istenhez, a királyhoz, a királyok királyához megy a vátlás. It goes to the king of kings. It goes to God. Igen, és ki lehet keresni, hogy Istennek. Milyen a mennyire lázadó. And yes, you can look it up in the book. Yes, it's evil. Uh, he was evil. evil. He was rebellious. És most én a hazugság része. And here comes the lie. Lesz, és sose fog megváltozni. Uh, he will never change. A Krisztus munkája a kereszten nem volt elég, hogy ezt eltörölje. Uh, Krisztus ereje nem elég az ő vérének ereje nem elég, hogy megváltozzon. Persze a mi apukánkat a király nem lehet ezzel becsapni. Of our father, the king, cannot be fooled by this. De az ellenség nagyon jól át tud But we can be. Tricked. Akkor ha elfelejtjük az igazságot, azt hogy Krisztus mit és ennek milyen ereje van? If we forget about the truth what Christ has done on the cross and what power it has. és nézzétek meg ezeknek a zsidókra, ráadásul nem is a saját bűneiket akarták ráragasztani, hanem az Apjuk nagyapjuk bűnét. And just look at here they didn't even accuse the Jews with their own sins but with the sins of their father, grandfather. Like if they took vagy hallottál már -e ilyen mondatokat, olyan vagy mint az apád. Ő is ezt csinálta. The same thing. És te is ezt fogod csinálni. És te well. se fogsz megváltozni. And never Ugye az ellenség nagyon kreatív. The is very Nem elég, hogy a saját bűneinket hány torgatja föl, nekünk nem míg képes a múltból is gyűjtögetni. He doesn't only accuse us with our own sins, but he just uh, collects some more from our past. Ezt a hazugságot Artaszerész ne is vettém. And Artaszerész believed this lie. Olaszokat 17 vers tő, hogy a király válaszköödött. -től 23 -től. A király választ küldött Réhumnak, a helytartónak, Simseinek, a kancellárnak és a többi társaiknak, akik Samáriába laktak és minden a folyóvizentől lakónak, hogy békesség és a többi. A levél, amelyet hozzánk küldtetek, világosan felolvastatott előttem, és megparancsoltam, hogy nézzenek utána, és akkorban úgy találták, hogy ez a város fogva a királyok ellen támadó volt, és hogy pártütés és lázadás történt, Tenne. És hogy hatalmas királyok voltak Jeruzsálembe és uralkodtak minden folyó, vizen lakókon, és adó és robás és uti fizettetett. fizettetett nekik. Úgyhogy Salamorna meg Dávidra gondol akta szerszész akiknek valóban az Eufrátesz folyóig tartott a birodalma. azokra gondol itt a folyókon túl Salamona és Rávétra, akiknek az uralmokban hovon a terület az igen. So, when uh, they write in the letter that there have been also mighty kings over Jeruzalem, he, here he speaks uh, about David and Solomon who's, uh, who ruled all, all the way to uh, the river. Az egy királyok 4.21-ben olvasjuk, hogy Salamon uralma odáig. In the first kings és 83-ba pedig azt hogy Dávidnak kell odáig az And in 2 Samuel 83 we read that uh, uh, also David uh, reigned beyond the river. És valóban nagyon gazdag volt, kettő. And both of them were indeed very rich. And And indeed very rich. Megtalálta és megtalálta a a és megjött, hogy tényleg, akkor lehet, hogy nekem se fognak vámot fizetni. And the find, found this in the And he got that maybe they won't pay and és a 21-es versben a következő parancsot adja. So Azt mondja, hogy most azért parancsoljátok meg, hogy akadályozzák meg a férfiakat, se város ne építessék addig, amíg tőlem, parancs, amíg tőlem parancsolat nem jön. És meglássátok, hogy ebben valami mulasztást el ne kövessetek, hogy ne növekedjék a veszedelem a királyok megkárosítására. És Mihely Tartak Szerszész királylevelének mársa felolvastatott Réhum és Simsei a kancellár és társaik előtt mentek nagy hamalsággal Jeruzsáren a zsidókhoz, hogy megakadályozzák őket erővel és hatalommal. Hát látjuk, hogy sikerült a vádlása a samáriaiaknak, és az akkor leghatalmasabb, legerőteljesebb ember, megparancsolta, hogy a helyen a munka jelzélem építésén. So, we see that the accusation of the adversary uh, succeeded, and the the man who was the more powerful at that time, he gave a command uh, to seize the people and the building of the temple. És azt mondja, hogy amíg másképpen parancsolom. Until I, I give another command. Ebből benne van egy biztatás, hogy csak késleltetni tudta jelzélemi és az ellenség megakadályozni, nem. So, this has a little encouragement in it, meaning that he could only slow down the work, he couldn't stop the work. És az ez, ugyan a hogy az ellenség az Isten munkáját bennünk rajtunk keresztül csak lassítani tudja, megállítani nem tudja. down the work of God in us. He can't stop it. Látjuk, hogy katonai erővel és erőszakkal állították le a jenuszának építését. And we see that uh, they seized the building of Jerusalem by force of arms. És itt bezárul a zárójel. A zárójel a hatos versbe kezdődött. And here we the, the Ez egy zárójeles megjegyzés volt az ellenség munkájáról. So from verse 6 to 23 uh, it was. Uh, Mark, uh, about the work of the in Mert ugye már szó volt arról is, hogy a következő király meg az az utáni király, meg az az utáni király uralkodása alatt milyen ellenállás volt. Because we have seen earlier uh, all the resistance uh, under uh, the power of the different kings. És utána visszatér a 24-es versben, hogy akkor megszűnt az úrházának építése, amely Jeruzsálemben van. Dáriusz Perzsa királya uralkodásának második esztendejéig. Tehát itt a 24-es versben látjuk azt, hogy csak szünetelt az úrházának építése. So in, in verse 24 we see that uh, uh, the work of the house uh, in Jerusalem uh, the work of the house of God uh, was this uh, 14 éven keresztül nem építették tovább a templomot. Meg volt a lelkes alapozás alapkületét, tehát el. az ellenség munkája annyira erős volt, hogy sikerült az emberek kezét legyengíteni, elbátortalanítani, és 14 éven keresztül nem történt semmi. volt, hogy sikerült az emberek kezét for 14 years. That's how és That's uh, éven successful nem történt semmi. És ez, ez egy, uh, egyrészt figyelmeztetés, hogy az ellenség munkájára, ha valami mondható az az, hogy kitartó. Enemy, és ezt a kitartást irigyelni és lehet tőle. We could actually envy this persistence. És ezt a kitartást be is ültetjük az életünkbe. Csak nekünk a kitartása sokkal nagyobb okaink vannak és sokkal igazabb okaink, mint az ellenségnek except that we have much uh, greater reasons to be uh, persistent greater than the enemy has. Van az ellenfélnek tudja, hogy az ő ideje végés és egy ideig rombolhat, pusztíthat, úgyhogy ő maximálisan kiakarja használni azt az időt erről. The adversary knows that his time is limited so he knows that he can only destroy uh, for a certain period of time so he actually wants to take advantage this time period. Deisten örök. What God is to Se munkája örök. His works are eternal. Neki nincs határidő. There is no deadline for him. És egy óriási dolog nem ki az aki szereti a határidőket. This is a great thing who likes deadlines. Mi sokan szeretjük, ugye. De az Úrnak van idejév bővel. Neki az egész örökké valóságot van. Hogy munkálkodjon a szívünkön, rajtoljunk, rajtunk keresztül. So God has time. He has the whole eternity to work in us, to work on our hearts az minden megtesz, hogy határidőig rompoljon, amit csak lehet. But the, on the other hand, the adversary does everything that uh, everything to destroy before uh, the time is up. Bár mi is örök lények vagyunk, és Isten már ott leszünk az örökké valóságban, mind az, aki ismeri Krisztust és az ő munkáját keresztem. Do we are also eternal creatures and uh, we will be there, those who know uh, Christ van the cross we'll be, we'll be a határidőnk <coughs> we have a deadline a, amit nem tudunk hogy mikor van and we don't know when a határidő adott még az Úr, vissza nem értünk vagy amíg el nem visz minket innen. our time ends when uh, the lord comes uh, back uh, for us or when we die ez nem ajánti az Istennel való kapcsolatunk végét, vagy csak odáig lehet ezért tenni, hanem ez a kincs kincs gyűjtésünknek So what this doesn't mean the end of uh, our relationship with God but uh, more like this is a time for uh, collecting treasures. Most modernem hogy megtudtam a gazdasági világválságot irányító egy embert, hogy jövő hét végéig lehet fektetni pénzt és nagyon gazdag lesz utána. Mit tennél az elkövetkezendő egy héten? So if I told you that uh, I I know I know the person who caused the crisis all around the world and uh, he knows what's going to happen next week so he knows uh, what to invest in. What would you do? So I could tell you uh, what to invest in in order to uh, actually get multiple profits but uh, there is a deadline for it which is next week the end of Szerintem eléggé gatotta mindenki dolgoztan az, hogy amit csak tudod a bepedje. I'm pretty sure everyone got excited and everyone would just work uh, to put as much uh, in there as they can. Mi Mielőtt megrohamoznátok a végén, nem is ezt az emlet és a söljóva kell befektetni. Don't come up to be at the end of the service because I don't know. Lidi <laughs> I don't know either. De azt tudom, hogy az Úr megmondta, hogy hova fektessünk be, mert annak örök kincsei lesznek. Örök élvényi gazdagság. What I know is that the Lord told us where to invest, because uh, we will have eternal treasures, and riches. A határidőt meg nem tudom. Csak azt, hogy bármikor jöhet. But we don't know the deadline. The only thing we know that he can come anytime. Az ellenségnek meg csak korlátolt ideje van. And the enemy has only uh, korlátolt erejében. van. És csak azért mert ő kitartó és támad, nem kell nekünk feladni, mert ami Isten sokkal hatalmasabb. And just because persistent and uh, persistent and keeps attacking us, we shouldn't give up because God Amikor beszélgetett az Úr, mondta, hogy a Sátán kikertétekezte, hogy megrostáljon. the Lord was uh, talking to Peter, <laughs> that Satan Satan asked hogy for you he wants to you. but this wasn't uh, told only to Peter because it was told to more people to you. A was uh, ment uh, to the disciples. Lásmont a Jézus ugye deén imádkozta. Imádkozom miettük. But Jesus said that I pray for you. Az Ön nem? Az ellenség kikert minket, hogy támadjon rángasson, be. Jézus imádkozik értünk, most is közben jár But Jesus is praying for us. This is good news, isn't it? The enemy wants to attack us, but uh, in the meanwhile, Jesus is praying, interceding for us even now és az Úr munkáját lehet, hogy le tudja lassítani, de megállítani nem tudja, se beernünk keresztül. And he might be able szükségünk van az Úrra jönni hozzá. I Közel maradni hozzá, hogy a Lelkünkben meg tudjuk ítélni azokat a helyzeteket, amik amikkel szembe találjuk magunkat a hét során. We need to stay close to him. So in our in our heart and in our soul we can just discern the things uh, uh, we face in our week vagy vagy már tudjuk azt hogy most most ez a valóban az úr ima az úrnak a válasza ami imáinkra vagy éppen az ellenség ajánlala ami to be able to discern that is this thing really an answer from the lord to our prayers or is this uh, the adversary offering something és talán sétetek séteitek hogy erre nincs képle And uh, maybe you know that there is no formula for this. Nincs olyan egy előc négyzet nincs ilyen. A plus b plus c. Ja, igen, nincs csak olyan mappahogy ha az úrhoz közel maradsz és az úr láka adja ezt a megítélést. There, a is, there is no such thing. The only thing is to stay close to the uh, heart of God and he is the one who gives us discernment. És erre van a legnagyobb szükségünk. Nem nem csak megítélés uh, elket adja nekünk hanem erőt is ad ahhoz, amiben vagyunk. And this is what we need the most because he doesn't only give us the spirit of discernment but he also gives us strength. keresztül ezeket az kezeket amit az ellenség megpróbál lekötni megkötni. Ezeket az Úr And he's the only one who enables us to lift up our hands we can buy the adversary. Köszönjük neked Jézus hogy közben jársz, értünk. Jesus, thank you that you are interceding for us. Eszközönyük uram, hogy bár jogos mindaz rossz amit rólunk el lehet mondani, de meghaltál ez a kért és jogosan már nincs ítélet miattunk. And thank you Lord that even though every bad thing which can be said about us is rightful, we no longer have a rightful judgment upon us because you died for us. Köszönjük neked Jézus, hogy Láttad a mi szükségünket, a rád való szükségünket. Thank you, Jesus, that you saw our needs, you, you saw that we need you. Láttad azt, hogy a te megváltásod nélkül semmik vagyunk. You saw that we are nothing without your redemption. És hogy nincsen kiút számunkra, csak így, hogy meghalsz a mi bűneinket, és átvállalod a jogosítéletet. And there is no way out for us, only by uh, you dying for us and the... köszönjük neked az, hogy te láttad a mi gyengeségeinket, a mi béna sárgainkat. Thank you Lord, that you see our weaknesses, our failings. Láttad a lázadó szívünket, a gonoszságokat bennünk. You see our rebellious heart, how evil they are. És te tudod uram azt, hogy ez hogyan cserélt ki, hogyan takarít ki az életünkben. And Lord, you know how to replace this and how to Köszönjük, uram, hogy Te az erőd által végzed ezt a munkát és megszentésszünk. minket. Köszönjük, you hogy reményteljes jövőt adsz nekünk és emlékeztetsz minket, hogy egy napot leszünk veled. Köszönjük, thank hogy egészen, that uh, you want to give hogy tartasz. Thank you, Lord, that uh, until that day you are the one carrying us and keeping us. Csak a miatt itt. Only by your blood can we be here. And uh, only by your blood we can get cleansed. And thank you, Lord, that uh, your blood which was shed is the Köszönöm, meg nekünk azt, amikor nem veszünk észre a szellemi támadásokat. Lord, forgive us when we don't see the spiritual attacks. És még inkább akkor, amikor a fellenség kezében vagyunk mi eszközök. And forgive us when we are instruments in the hands of the adversary. Amikor mutat adunk a hazugságoknak. Kérünk téged erősítsben minket Uram tarts közel a te szívedhez nem that you would strengthen us and just keep us close to your hearts. That uh, may our uh, intimate, close relationship with you would be a blessing for others. As we enjoy uh, our walk with you, Lord, just let it be a sweet-smelling bennünk a szabadításoknak az örömét, és tehát az engedelmességnek a lelkét. Lord, we pray that uh, you would uh, give us the spirit of strength.